роззявляли свої клейончасті роти, виблискуючи від постійного тертя піджак і старий грубої нитки светр під ним, ото й була уся одежа сіромахи, втремтячі, чи то від пронизливого вітру, чи то від старості, невпевнено простягнуті руці, старець тримав маленький глиняний горщик, із тих, у яких господарки запікають картоплю. Лана зазирнула туди із самої цікавості. На дні лежали кілька п'ятаків і одна монета в десять копійок. Жодної купюри не було. Зазвичай Світлана оминала жебраків і ніколи їм не подавала. А в столиці вони всі, чи майже всі, були нахабними та галасливими. Крім того, одного разу вона на власні очі бачила, як жваве чорнооке дитинча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 Виблискували під тьм'яним світлом ліхтаря краплини дощу, чи сльозинки, руки в нитяних рукавичках з обрізаними пальцями так дрібно тряслися, що від тої дрожі ходили ходуном пониклі плечі. Серце у Світлани заскніло. Намацуючи в сумці гаманець, вона сказала, «Ідіть, дідусю, додому, вже нічого не вистоїте в таку нагоду». Нема куди йти, Доню, — озвався старий, деренчливим, мов розстроєний фортепіано голосом. — Немає в мене ніякого дому. Лана, що жрилася в гаманці, завмерла. То де ж ви живете? Ніде, — дідусь зіщулився, мов безвинно побитий старий пес. Плече опало ще більше. Мав я колись хату в селі, і жінка була, і діти. А тепер нікому не треба. Негодний став. Жінка померла, а сини мої батька з дому вигнали. Отакі От бувають діти. Не кажучи вже про те, які бувають батьки. Оце приїхав до Львова, тут колись мій двоюрідний брат мешкав. Думав, знайду його, так він помер, а я про те не знав. Грошей на квиток нема, їжі нема, даху над головою. Мені хоч би хліба. Старець заплакав, і Світлана відчула, що плаче разом із ним. І тут їй в голову прийшла непогана ідея. «Ну, ось що!» – завзято шморгаючи носом, вирішила вона. «В мене тут номер у готелі заброньований. На три дні. А я зупинилась у друзів. Ходімо, і я вас туди поселю. Це зовсім поруч. Там трохи грошей. Відігрієтесь? Поїсте щось, поспите, а потім на потяг і додому». «На квиток я теж грошей дам. Це не годиться так Різдво зустрічати. Ходімо!» Говорячи це, Лана Крадькома поглянула на свій годинник і ледь не застогнала, подумки прощаючись із Галич Мецвітом, чий офіс був настільки поруч, буквально тільки руку простягни, з його директором та власником, так і непобаченим нею паном Олексієм Яницьким, із непідписаним контрактом і своїми відсотками». Та серед цього калейдоскопічного вихору думок, і на мить не з'явилась та, що можна просто залишити діда чекати, доки вона владнає всі свої справи. Під дощем, що переходить у мокрий сніг, на морозі, що в'їдається в шкіру, покриває її крижаною шкоринкою і холодить вдвічі сильніше тому, що повітря вологе. Лана хотіла допомогти старенькому негайно, в її понятті іншої допомоги не існувало. «Ну чого ви? Ходімо. Це готель «Замок Лева». І номер там хороший, на півлюкс, Там, мабуть, і гаряча вода є. «Доню!» – голос діда вже даринчав менше. Чи це лані здалося? І поглибше він якось зненацька, чи що? Я цей готель знаю. І його ціни сягають неба не гірше за шпилі на його вежах. Хто платить за твою кімнату? «Фірма». Авансовий звіт затверджує директор. І що сказав би твій директор, якби дізнався, куди ти витрачаєш кошти фірми? Молодець, твердо відповіла Лана. Ага. Він сказав би мені молодець, повторила дівчина. Василь Петрович католик, свята людина, насправді віруюча, а не декларативно. Він визнає лише адресну допомогу і терпіти не може без ликої доброчинності, бо вважає, що в таких випадках гроші йдуть не в латаній кишені, а в шкіряні портмоне. Прошу вас, йдемо вже. Я замерзла, як цуцик. Я не хочу. З останніх сил опирався старенький, щоб у тебе були неприємності. Ти ж поспішаєш кудись, я бачу. Усі справи можна відкласти, окрім добрих справ. Вони не чекають.